Balsând pe Dunăre albastră Prințesa japoneză, Floare din stampe pe coborâtă, Stă pe tarabe lângă sclipirea anemonei. O cumpărăm de la țiganca Teodora, Reanimând-o în sicrie din lut făcut ulcele. Când ceasul florilor apune, Noi îi vedem Năluca, Valsând pe Dunărea albastră, curgând spre stuful deltei, unde întâlnește petale încă vii.